نحمده و نسل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و لي أمري واحل الأهضة من لساني يفكه قولي بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله و كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس ذي الحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ نَدَاو سړینا ببل هټ ظالم څوک وی چې په الله پوری درو اوتړل او کله چې ورته صدقات مخه لراغه نو هغه درو او غنللو اې داسې کافرانو د پاره په دوزخ کې د اوسېدو اوسېزینشته او چې صدقات ورو او کوم خلکو چې هغه رښینه هم او هی نه بچ کېدو دي او هی څه وری اغه ټول به اويته د خپل رب د رافلم لا ویږي دا د نیکانو خلکو چزا د پاره د دې چکم به ترين عملونه او هی کوي وو اغه الله دا هید حساب نه لري او چکم به ترين عملونه او کول دا غي په لحاظ سره او هی له اجر ورکی الیس الله بکافن عبد او يخوفونك بالذین من دونه ومي يدلل لله فما له من حد ا نبی صلی الله علیه و ولی الله د خپل بندې لپاره کافی نه دی داخلک ته د الله نه سوا د نور نه ایری حال دا چله سو په گمراهه کې وای چې نو هغه تلر خولواله هیڅ سوق نشته او الله چې چاته ہدایت کوي نو داغه بیلاری کوله لهم هیڅ سوق نشته ای الله زبردست غالب او بدله غشتو ولنه دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د پیغام رسولو نو د دې خلکو د باطل معبودانو چې کله نفی وشو نو هغه خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې رول شروع کړل بلکې دا وې دا چې نعوذ بالله د انکار په وجا نبی صلی الله علیه د دوی دا بوتان شوکو د دوی د بوتان در رسل د دوی د کوم غټ خلک وو چې دوی سره ډیر پاور او ډیر اختیارات او دی ور سره او د دوی ډیر خبرې پاورې دل سره د عوام په ژوند کې د دوی hebat ناشو یعنی د دوی بوتانو او د غ خلک چې بوتان ته جوړ کړي وو نه د دوی په باره کې یو لفظ ناوریدلو نه اورېدل نو بي رسول الله صلی الله چې کله راغلو نو وی فرمایل چې دا بوتان تاسو ته تا نه فائدې درکولي شي او نه نقصان دغه په خپل خپل مدد هم نشي کوله نوخه خبره دوی ته ډیره عجيبه شانتو لګیتا او یو طرف ته خو دوی خبرو منلو ته تیار نه وو او دویم طرف ته ویل چې دې بوتانو ته به بد نه وایي غني نو تاسو به نقصان کشه یعنی الټه استاسو صلی الله علیه وسلم ته دمکیاني ورکولې چې یا خو بتلې ونيشي نو په دې الله تعالی فرمایي چې دغه خلکو خبر وانه مېریګا الله تعالی خپل بندل کافی دی او هم د الله تعالی په भरोसा الله تعالی پیغام رسول الله مخکې الله چې چا ته هدایت کې نه دااخ ب لاری هم هی سوک نه آیا الله زبردست یعنی غالب او ببدله غشتو والا نه دی ددې خلکو نه کت ته پوسو کې چې ځم کو عمانونه چا پیدا کردي نه دوی به پخپله وي چله دوی ته ووایه هر کله چې حقیت دا دی ستاسو څخال دی چې کچرې الله ما ته نقصان ارا رسول اوغاړي. نو ایا ساسو ته دیوګنې خゼ مابودانه چې تاسو الله پر خود او دوی را راولې دوی په ما دغه نقصان نه بچ کی یا الله په ما باندې سمهرबानी کول او نو آیا دوی به دغه رحمت زمانه منی شي بس دې ته وای چې زما د پاره الله کافی دی بروسه کول واله هم پهغه بروسه کوي دې ته صفاء وایي چې ایسما د قوم خلکو تاسو په خپل ځخپل کار کوي زه په خپل کار کوم ډیر ژر به تاسو پته ولګي چې په چا باندې لسو کول واله عذاب راځي او چاته هغه سزا ملاویږي چې هیڅ کله بنه ختميږي ان انزلنا আলাইک الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يدل عليها وما انت عليهم بوکیل اے نبی صلی الله علیه و سلم موږ ته انسانانو د دا کتاب په تا باندې په هغه نازل کړي دي اوس څوک بنېګل ارزي نو د ځان د فائدې د پاره بزی او څوک چې بیل ارزي نو د غیب او بال هم پاغوي ته د غوي ذمہوار نه رغم لاده چې دمر په وقت کې روحونه اکبس کی او چې لا لانه دیمړه دا وحي روحونه په خوب کې اکبس کی بیا چې هغه پچا باندې د مرګ فیصله کوي نو هغه منې کی او د نورو روحونه د یو مکرر وخت لپاره واپس را لیږي دی کې ډیره نخدي د هغه خلکو لپاره چې څوک غوړه فکر کوله ولادي انسان په خپل ژوند کې هر ورځ اده تجربه کوي چې کله د ورځ استړی شي نو د شپې ود شي بیا د اود کېدون پس انسان بیا را پاسي چې کله اود وی ندی به خبره غونتی حالت کې وي نومدغه سی خوب هم یو مرګ وي چې انسان کله پاسي نو بیا د هوش په حالت کې راشي گویا چې د مرګ نپس دوباره را پاسي دلو تجربه هر ورځ کې کیږي ورحال الله تعالی په دې آیت کې فرمایلی دي چې الله تعالی هر ورځ د انسان روح قبض کوي او د چا چې مرګ راغلي وي نو هغه ته روح نه واپس کوي کوم چې داغه ده نه نيوي هغه هم واخلي او کم خلک چې په دنیا کې یو خاص وخت لپاره پریخدل وي نو اویله روح واپس ورکی کم خلک چې دوپاره ژوند کې دونه انکار کوي نو دوی خپل ذات کې غټ نه خدا ده چې اوی هر ورځ مړ او هر ورځ ژوند کیږي او دې نه پس به هم خلک نه پويږي چې الله د پاره د مرګ نه مشکل کار نه دي ا مې ته اخلو مې دونه الله شفاءه وقل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون اي دي خلکو دغه لا برهودل دي او نور سو کې سفارشان جوړ کړی دي دوی ته اوایا اي اووي با شفات کوي که دا هوي په اختیار کې هیڅ نوي او اووي په هیڅ نويږي اوایا شفات ټول د الله په اختیار کې دي د اسمانونو او د زمکه د بچای مالک هم هغه بیا خاص اوم دغه ترهف ته تاسو واپس کې دوهاله هر کله چې اوازه د الله ذکر کیږي نو کم خلک چې پاخرت ایمان نه لري دا ویزونه د ننه د ننه سوزي او هر کله چې دغه نه سیوا د نور ذکر کیږي نیو دم د خوشاله نه تازشي اوایا اے خدایا اے د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوله والا پپټه او په خاره پويدوواله اومته په خپل بندګانو په مینس کې د اغه سیس فیصله کوي په کم سیس کې چې هغه اختلاف کوي کده دې زالمانو سره د زمکه ټول دولت هم وی او د اغه عمر ورشر نور هم وی نو دوی با د قیامت پر ورځ د سخت عذاب نه د بچ کېدو لپاره ټول هر او په فدیه کې ورکول ته تیار شي الته به الله تعالی له طرفنا اغه سیس د اوي مخه تراشي چې د اوي اندازه او وی ډو کړینده الته ورته د خپل بد عمل ټول بد انجامو نخارشي او آغا سیزو پی مسلط شی چه پا کم پو ربا ہوئی ٹوکی کولے فا مسل انسان الدرن دعانا ام دے انسان تا چکلا سا مسیبت ورور سی نو مونتا وازو نا کی یعنی سب بماری یا لوگ تندا یا سنور سا تکلیف ور باندرا شی یا غم او خفگان ور تا ورور سی نو فارن دے انسان خیال اللہ تعالیٰ طرف تشی ثم اذا خوولنا و نعمتا ملنا او کل چمونگا اغا دخبل طرفنا په نعمت موړو قال انما اتيته على علم نو وی چې دا غو ماته د علم په وجا راکړې شوه دی یعنی خپل قابلیت راته حاصل شوه دی نه بل هي فتنتون بلکې دا ازمائش ته ولکن اکثرهم لا یعلمون خو اکثر خلک پويګينا یعنی د خپل د جاهلیت په وجا د لا تعالی ذ طرف نه چې ورتکم نعمتونه ملو شوې دي دا هې سبب خپل قابلیت ته هم دا خبره د دینه مخکینوتی دی رښو خلکو کړې دي خو اوه وی چې سکول هغه دا وی په هیڅ په کار را نه لل د خپل عمل بد انجامونه اوه ته اور رسیدل او په دې خلکو کې چې څوک ظالمان دي دوی ته به هم ډیر زر د خپل بد انجامونه اورسی دوی موږ اج سکول نشي اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر ان فی ذلک لا آیات لقومی یؤمنون او آیا دوی ته معلومه نه ده چې الله د چاره زک فراخ کول وایي هغه فراخ کوي او چې د چاره زک تنگول وایي هغه تنگي په دې کینه خېدی د هغه خلکو د چې هوی ایمان جوړی يا عباد الذین اشرفوا الا انفسهم لا تخنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ا نبی صلی الله علیه و سلم کویا چې ازما هغه بندګانو چې پخپل زانونم ذاتې کړی دی یعنی ګناهونم کړی دی د الله رحمتنا نو امید کې گیما یقینا الله ټول ګناهونه معاف کوي اغه بخلواله مهربانه دي خدا غید په اړه سکول وی و انيبو الی ربکم واسلموا له یعنی تاسو سوغواړي چې ګناهونم معافي نورجو وکي واپس راشي خپل رب ته او داغه حکمونه اومني مخکه د دینه چې په تاسو باندې عذاب راشي او بیا د هیڅ څېنه تاسو ته مدد نه ملالويږي او تبو احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکوم العذاب بغت و انتم لا تشعرون او پرویو کئ د خپل جب درا لي ګلي شوی کتاب د بهترینو ترفونو مخکې د دینه چې پتا سو بناصابه عذاب راشي او تاسو ته خبر هم نه يې اسنه چې رسو سوقدا وي افسوس ما په هغه گناهونو چې ما وې د الله په دربار کې کوله بلکې الټه زخو په ټوک کولو والو کې شامل و یاده وي ارمان دې چې ما ته الله هدايت کړي و زه به هم په متکیانو کې وي یاده ازاب لیدو سره دا وي ارمان دې چې ما ته یو بل موقم لهوشي او زه هم په نیک عمل او کې شامل شم پدې آیت کې ورستو یو خاص خبره شوې ده چې پیرویوکا د اغه سیس چې د الله تعالی له طرفنه نازل شوی دی د بهتري سیس احسن ما انزل الایکم چې کم تاسو ته راغسته سیس نازل شوی یا یع د خپل رب د طرفنه را لیدل شوی کتاب د خو هي سي باندې عمل وکړه دا خبرې ویلوکا خبره ده چې د الله تعالی ټول کلام بهتر دی پدې کې څه تقسیم خبره نشته دا چې یوه سې بهتره ده, ده, ده او نور بهتر نه ده بیا دا ویلې ویلې دې چې د بهتره حصے پیرویو کا خبردار دا چې عام خلک د الله تعالی د ذات په باره کې دغه طرفنا روړل شوی ہدایت په باره کې سنجیدگی نه نه وي ترېکه دا وی چې د الله تعالی په کتاب کې کتا دا څه خبره روباسي چې د اغه معنی او مفهم اغه نه وي چې کوم د کتاب حاصل کوي یعنی اوټ اف کانټیکست لارجی وداسو خبرې کوي د خپل لړ مقصدونه روباساله د پاره د کلام اصل مقصود د لټولو په ځای د کلام اصل مقصد باندې د سوچ کولو په ځای بعض وخت د خپل لړ خبرې روباسي کلام نه غلط معنی روباسي او د الله تعالی کلام پوری ټوکې کوي نو الله تعالی او فرمایل چې تاسو د اغه خلکو تری ما اختیاروي بلکې الله تعالی په خپل کتاب کې کما خبره چې د خو هدایت لپاره تاسو ته درکړل د اغه مقصد او په یې پیړیو کې اسنه بیا د قیامت پرز د خپل ګناهونو په وجوه او په خپل اعمالو باندې پښیمانه وي او هغه وخت بیا درته هیڅ ملون شي او بیا به تاسو وایي چې کاش ما ته یو موقع ملو شی او زه هم د نیک عملو ولوسره شم نو هغه وخت به د دا جواب ور کړی شي ولنه تا ته د درغلی وو بیا ته هغه د روح او کړنل او تکبر دی وکړو او ته په کافرانو کې وي نو د چاند په اړه دی کوم خلکو چې د دې کتاب احسن پهلو پځه د دې کې متشابهات لټول شروع کړل یا په دی کې چې کمه خبره لیکلی شوي وه نو غ بدل ل کړی ده چې څنګه به نیسرائلو د ح تون لظ نه هنته تون جوړو او بیا ده چې څ خبرې د روخجنېو ګړلی او خبرې وکړو او د س ان کار وکړو نن چې کم خلکو په خدای پوره د روخ تړلی دي د قیمت په وروا ته وې چې د هغوی مخونه به طور وي الله تعاللامان دی د روخټړل شوي چېسهله تا لافر معلی دي هغه په آغې سانس پهغه طرق کې ناغتلل بلکه دغه خلاف خبره جوړول د دنیا کې هر اغسس د روغ دی کمچې د الله تعالی د مرزه خلافي یا چې کمچې د الله تعالی د حکم خلافي ولې چې دغه سقیمت یعنی سوالیون نشته یو خو د الله تعالی خبره او بل خو د غیر الله خبره کمچې د غیر الله وی او د الله تعالی خبره سره جنگيږي نو دغه اډو سح حقیقت نوي او هغه باطل دی د روغ دی اي په دوزخ کې د تکبر کول والو د کافی ځای موجود نه د دې برخې چې کوم خلکو تقوا کړي دا هوی د کامیابی د اسباب په وجې سره به الله اهوی لنجات ورکی نه به هوی ته تکلیف ورسي او نه به هوی غمجنوي لا یمسو همسو نه به وی ته تکلیف ورسي او نه به هوی غمجنوي الله خالق کل شیء او هو کل شیء او وکیل الله د هر څه خالق دی او مغا په هر څه باندې نگهبان یعنی نظر اساته لواله دی یعنی د خالق کډو علاوه حفاظت کولو والا هم دی دانه د چې سيزونه دي او بیا انده کس یو د دي دا سننده بلکې پخپل د هر څه خبر اغشتو واله او حفاظت کولو واله دي له مقاليد السماوات والارض داسماک او داسوانونو د دا خزانو کنجاني دا غسر دي او کم خلک چې د الله د آیتونو سره کفر کوي او موهیبو نقصان کوي پاتې کېدو والا دي قل اف غیر الله تامرون اودو ايها الجاهلون اي نبي صلى الله عليه وسلم دي ته وایا اينا بوحانو جاهلانو نو ايتا سماته دا چې د الله نه سوا د بلچا بندگی وکم یعنی ده خلک ته جاهل ویل شوی دی چې څوک د الله تعالی علاوه بل سيزونو ترسته خلک را بلي تاله پکار دی چې دا خبره دوی ته صفاء وکي زکه چې تا ته او ستانو وختینو ټول پیغمبرانو ته د وਹੀ ارا لې غل شوی دی چې کچری تا کوفر وکړو نو ستو ټول عمل وزایشی او تب توان کې پاتشه بل الله صعبد وکم من الشاکرین نو انبي صل الله علیه وسلم ته بس الله کوه او د شکر وستو والا بندگانو نشه وما قدر الله حق قدري وال جميعا قبضته يوم د والسماوات متويات بيمينه سبحانه وتعالى اما يشركون صبحبحانه وتعاله اماما يشر کوون دی خلکو د الله اغې قدر او نکړو لکهڅنګه چې دغ د قدر کولو هکې داغه د قدرت حال خدا دی چې د قیمت په وره ځمکه دغ په یو موټ ک وي او اسممان ن به داغ په خلس کې انختلی شوي دي هغه پاک او اچتتي د آغ شرک نه چې دا, دا, دا خلې کوي په دې کې الله تعالی یو ګیلکې چې خلکو د الله تعالی قدر او نکو لکه چې څنګه قدر کول پکارو کغیر څنګه نن موږ ګورو چې په دنیا کې چې کله د الله حکم زموږه مختراشي نو هغه په سنجیدگی سره نه اخلو لکه سوچو کوي الله تعالی زموږه مختراشي نو بیا به هم دا غوکمونه داسې اخلو لکه څنګه چې اوس اخلو نه نو د دې مطلب دا دی چې کله پوره هغه کار نه شي حالکه دا قوت دا اقتدار دا بچات دا ټول صفته هغه سره دي یخپل سیفتونه اغه متاسفته نو دا ولی مونږه نه محسوسو اغه یعنی دا سوچ خبره ده چې مونږه الله تعالی منو نو د سره سفرک پروزی چې الله تعالی مونږ تخقار کیږي او کنه د منلو مطلب دا دی چې زموږه یقین دی چې هغه دی هغه مخامخ او کپټ هغه دی نشته دی چې زموږه یقین دی چې هغه نوغ نو ګوري او چې زموږه یقین دی چې به واپس راو تر رفتو او زموږه انجام به په لاس کې د جزاء او سزا ورکول وال مالک هغه څوک بل دغه په اقتدار کې شریک نشته مونږ ټول منو خو د دې منلو نه باوجود چې کله دا غوسه خبره زموږه مخه تراشي په دې کې سوه کم راشي نو مونږ هغه سره داسې معمول کوي لکه چې بالکل اډو او رېدلم نه دي یا ته خبر نه یو ځکه الله تعالی فرمایي چې دوی دا الله تعالیقدر اونکړو څنګه چې دا هغهقدر کولو حق وو حالکه د قیامت پورس باسي چې ټول ازم کبا د الله تعالی په لاس کې او اسمان بای په خلاص کې انوختل وی سمره غټ اسمان چې انسان احتن شیکوله د دې ټول سيزونو د فارغوالي چې کم په دی کائنات کې خورې دي فرمای چې دا ټول به یوځای کی او په یو لاس کې بای 19 پاک دې بالاتر تر دې د دې شرک نه چې کم دا خلک کوي یعنی دا الله تعالی صفات نه د الله تعالی نه الا نور خلقو کې ګوري که د دې سره راضي چې یوځل نبی صلی الله علیه په منبر خطبه ور د خطبه په دوران کې نبی صلی الله علیه و سلم د آیت تلاوت وکړو او وی فرمایل چې الله تعالی او اسمانونه او زمکه په خپل موټي کې او دا سه به تا څنګه چې یو ماشوم ګینتا وې او وای بچي زیم یو الله چې زیم باچا جببار چې زیم د لویوال مالک کم دی د زمه کې پاجاهان کم دی جببار کم دی متکبران چې هم دای دا ویل ویل نبی صلی الله علیه باندې دا سه شو چې موږ ته خطر شو چې تاسو د منبر سره را پریوې یعنی په محمد صلی الله علیه و سلم باندې دا صحابت تاریخلو نو چې د کوم خلکو بځړ کې د الله تعالی یووالوی چې څوک د الله تعالی قدر پیجني بیا چې د الله تعالی خبره ووري نو کینې نه دا ویزړنه او خوځي او د دې عمل بدل شي و ونفخ فی السور او په اغرزو سور پوک وهل شي او څوک چې پاسمانونه کدي او وی به هوشه امړه پریږي سوا د اګچانا چله یې ساتل غواړي بیا به یو بل سور پوک وهل شي او یادم به ټول را پاسي او قتل به شروع کی اسماکبا د خپل رب په نور روښانه شي د عملونو کتاب به کې خود لشي پیغمبران او ټول گواهان به حاضر کړي شي د خلکو به مینس کې به ټیک ټیک په هکا فیصله وکړي شي او هیڅ ظلم به نه کیږي او چې څه عمل کړي د هغې ورتا په ورو ورو بدله او ور کړ شي خلک چې هر څه کوي اغا الله ته په خوشان سره معلوم دي اسور کې پکه وحل ده سي لکه چې په دنیا کې خلک امتحان ور کوي او ختم شي یوګنتی او شي چکه بس و شو چې علامه شي د ټول طالب علماونو پرچی یعنی پیپرز واغشتل شي بالکل امداسه د دنیا نظام چلیږي چې هر یو کس په خپل ځ عمل کوي یا یک یو ځلبه شپېله اوهلی شي نو د ټول پرچی به راغون نکړي شي او د یو سات محلت به هم بیا ور شي او دا ټول د ځمکه نظام به بدل شي نن د ځمکه د نور په وجوه روانه ده سبب هر یو کس د خپل د رو د نور په وجوه شي یعنی څنګه چې فرمایل دي قتل اردو بنور ربها یعنی پوری سین به تبدل شي ننده الله تعالی قدرت مونږ ته نه محسوس کیږي سبب ودا الله تعالی نه سیوا بل قدرت نخ کاریږي ولې چې ټول اختیارات صرف اغسر دي او بیا پدې کې ټول نه خاص خبره چې مونږ ټول په سوچ پکار دې او چې کوم زموږ ذمہواری ده هغه د قیامت ورځ شي عدالت و ولګي نسین بسنگ وی و ودوی کتاب د عمل کتاب به مخامخ کې خوده لشي چې چا څه کړی دی هغه به حاضر شي وجی اب النبیین ټول پیغمبرانو ته به اواز کری شي وشهدا او شاهدان به هم راشي دا شاهدان څوک دي دا شاهدان امه مسلمانه دي وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونو شهدا علی الناس د پیغمبرانو نه پس خلق د الله تعالی طرف ته راوستو و الکار وموند وکاو نو د خلکو ته هم اواز کړي شي اوس عدالت به لګیدلې وي او د خلکو په مینس کې به فیصله کیږي په حق سره به فیصله کیږي په چا باندې به با ظلم نه کیږي او د عملنامې او غواهان او پیغمبران چې د هجت دلیل سره پېښ کیږي ځکه چې یو قسم د اونوي لشي چې ما سره انصاف نه شوي د انصاف تکازې پوره شوی نه دي ما د خپل حق نه ملو شوې الله تعالبه د پیغمبررانو نه سطپوس کئ چې تا پیغام رسولی او کله چې تا پیغام رسولو نو خلکو در جواب در کړو او د خلکو نه به تپوسو شي چې تاستا پیغام د رسیدیدوو او که پیغام د رسیدیدلیوو نودی سره تاسوڅوکرل نه دوی سرهبه سبح نه نووي او د پیغمبرانو نه پس لتكونوشههده االل الناس مونږ نه به هم تپوس کېږي چې تاسو پیغام رسولی او کممونږ پیغام رسولی وي نومونږ به خلاصی و بریو زیمه او که پیغام نوی رسول نو د الله تعالی مخلوق به زموږه خلاف گواهی ورکي چې الله ستاده کتاب خود دی په لاس کې وو او هی سر وو نو را رسوله بیا و په هیڅ باندې زره برابر هم ظلم نشکې ده څنګه چې تا حق رسیدلی اړو نوی او که چاته دا خبر اړو رسیدلی نوی نوبې د سوځنبه هغه ته سزا څنګه ملاويږي نو دې آیت نه پته لګي چې زموږه د ټولو یو مهمه ځمېواریدا او وفیت کل النفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون او هر یو کستو پوره پوره بدل ميلاويږي چې کم عملي کړي وي حالکه هغه ټولو نزييات پويږي وہو عالمو پکم شس بما يفعلون چې سهم داخله کي د هر څورته په خپل هم پتشته خو د دين په وجود به پیغمبرانو گواهي د شاهدانو گواهي کتاب مخته روړي شي دا ټولو هر څ د انصاف تقاضي پوره کولو دپاره ولې چې الله تعالی ته نه د کتاب نه د سې حساب او نه د غواهونو ضرورت شته د فیصله کول دپاره خددید پر چې څوک عذر بهانه پیشنکي څوک اعتراض اونکي چې دینصاف تکازی نه دی پوره شوهه زه کومه ټولو لا په خپل ځموري د پویدو ضرورت دی او د دې د پوره کولو ضرورت کی کی دی الله تعالی په قران کې په یو ځای کې فرمایلی دی ولا نسال لن المرسلین مونږه به ضرورت پوسکو د مرسلین نه سوبه ته پوسکو چې تا پیغام رسول وو او کنا او د خلکو نه به هم کو ماذا اجبتم المرسلین کله چې رسولانو پیغام د رسول وو نو تاسو ورسره څنګه معمول سنگم ریاکر څه جواب وستا سو چې کله فیصله وشي نو خلک په خپل انجام ته ور رسولي شي واسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا هغه خلک چې کفر کړي وو هغه به دوزخ ته رفتہ ډلی ډلی او شړل شي حته اذا جاءوها فُتحت ابوابها خو چې کله هغه دوزخ ته ور ورسی د دوزخ دروازې به ورته کلو شي وقال لهم خزنتها او د دوزخ کارندگان به سب وي سبه ورنته پوسکې لم اتكم رسلم من کو و تاسوته ساسو د خپل خلکنا داسې رسولان نو درغلي یاتونه عليكم آيات ركم چې تاسوته ستاسو ستا ستا درب تونونه اورولو ون وي درونه کو هذا او تاسوې تدي خبر نه یارو چې یو وقت بهتاسو دا رزهم ونی تاسو ت تا چاهم نه وویللي چې مخک سومره خطرناک انجام را رواندي یا رالوواعاد دی قالو بله اوهغ په جواب ور او راغلیو خبرې خومونته را رسید د لوي ولاکن حت کلمت عذابل کافرین خو د عذاب فیصله په کافرانو باندې ه ک شووه ول چې هوی انکار کړی قله د خولو ابوا به جه نه مخالی دي نهفیه ورته به د دو دوزخ په دروازو ور نه دلته به اوسستاسوو همې شوئ به استتول منتقببرین خراب زیای د نه تکبر کولو والا دپاره چېڅوک د نسحت خبره قبول نهکی ددي برکس وسيقل الذي ناتقوم ربهم إلى الجنتة زومه حتى ااج اوها ووفتحت اوواابها وقال له هم خزننتها سلام ععلكم طببتون فخلوها خاالدين او کم خلکو چې د خپل رب دل دل خو د جنت دروازيبه د مخکه كللو شويوي یعنی جهنم دروازیي پرسیدو كلويږ خ د جنت به د مخکه كلوي چې اوسلك سات هم انتظار نهويیک په جنت تنظیم کول واله فرشتي بورتوي چې سلام دی وی بتاسو ډیر خوشوي ورننوزي دي ته د هميشه لپاره وقالو الحمد لله الذي صدقنا وعده او وي به د اغه الله ډیر شکر دي چې موږ سره خپل واده ریشا کړ او موږ د زمکه وارثان جوړ کړو اوس چې موږ په کم جنت کې کم زې غواړو ال تخپل زې جوړو لشو فنعم اجر العاملين نو ډیر بهترین اجر دی د عمل کول واله او د لپاره شکر کول وت الملاائه تحاف نه من حول ارش او طب به وې چې فریتوبه د ارش نهګیر چاپیره حلک جوړه کړوي یو سببحونه به هممد ر هم او د خپل رب هم د سنابهوي وقد یبی نه هم بلحق او کې به ټیکټیک فیصله اکړی شي وقیل الحمد الله ربعالمین او اواز به چې هم د الله ربعالمین دپاره او په دی ررکو کې چې خاص طور باندې کمه خبره د غور ده هغه د زمه او صورت نوم هم زمر دی زومه جمعه د زومرن زمر اواز تهوم ویلشي دینه د مزمار لفظوم ده ولې چې یو گرو هم د اواز نه خالی نه وي زکه دیتہ زمرن ویلشي یعنی د یو یو انسان بیل بیل جنت ته د تلو ذکر نشتا بلکې دلته د یو ځای او زاد تلو ذکر دي ظاهر ده چې انسان څنګه کمپنی اختیار کی په کم گرو کې شامل وی چې کم گرو سره چې مرست کوي کم خلکو سره چوي آخرت کې به مو مغوي سره را پاسو لیکيږي او هم دوی سره د دې عزت رسیږي نو مونږ ټول لههم دا ګټل پکار دي چې مونږه کم ګرو سره تعلق لرو یو ګرو بدکبر کوله کولو وی او دویم ګرو د عمل کولو واله او د متکیانو بوي سوره المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِظُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار.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 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب بقابل التوب شدید العقاب ذي التولى لا اله الا هو اليه المصير حم دا کتاب نازلی کی دا غا لا طرفنا چی زبردست غالب دی په هر سر پیدو والا گناہ بخلو والا او توبه قبولولو والا دی صح سزا ور والا او ډیر فضل والا دی دا غنه سوا بل مابوت نشته او مغاته د ټولو واپس لل دي دلته دې کتاب تعارف کې لګیا دی چې دا قران یو معمولی کتاب نه دی د الله کتاب دی او د الله تعالی دلته د دوه صفاتونو ذکر دی یو دی العزيز او دویم العلیم مونږ ټولو ته پته ده چې قران پاک یو داسې دور کې نازل شوی وو چې د کتاب د حفاظت کولو بلکل یو ناموافق دور وو په داسې حالات کې نازل شوی وو چې هر طرف ته د حضور صلی الله علیه وسلم مخالفت وو د عرب مشرکین او يهوديان او او ايراني سلطنت دا ټول د مسلمانانو دشمنان و یني کتاب تاسو سوچ وکي چې قران پاک چې داسې ماحول کې نازل شوه وو چې که او نو هر طرف نه صرف او صرف مخالفتونه تېمه خو یو طرفه مشرکین مکه بیا منافقین مدینه يهوديان بیا د دینه پس د ایران حکومت د روم حکومت یعنی سلور وونو طرفونه مخالفتونه وو او په دې کې دا کتاب پاتشي او د دی منلو والے خلکو تخی خي یي او تر دې پوري چې ټول مسخر کړل او یو غالیب کوه جوړ شو هم دا کتاب معمولې نه دي په کار نن زموږ د مسلمانانو د ذلت یو وجې داده دا چې مونږ دا کتاب پرېخه دي کته د دې د نن د دومره صلاحیت وی چې ټول مخالف ماحول کې خپل قدمونه اکلک اخو دي شي نو بیا د کروڑونو او عربونو په تعداد کې سره د مسلمان کېدو ک اخر د 1990 دنیا کې عزت او غلبہ ولی نشي حاصلوله د قران پاک غیر موافق ماحول کې ځان د پاره د موافقت سامان پیدا کول د دا تاریخ داسه دا واقع دا ده چې د دې دوه مثال نشته دي او بیا دا ده چې دد رب ده طرف نه دی چې یو طرفته دګناو مافکولو والا دی او دویم طرفته د تاببه قبللولو والا دی اوڅخ زا ور کولو والا هم دی خو ددې سره فضل واله هم دی اوستا وګوري چې دا لا تعالی دو دوه سفتونه مخل را ي د دی نصفته لږي دا لا تعالی د رحمت چې دا لا تعالی رحمت خوشته دی داغ فضل هم شته دی اوغ بخی هم اوغ قبلی هم خو د دې سره څو سزا ورکول واله هم دي او سزا د چا د پاره ده او بخانه د چا د پاره ده د مونږ له سوچ پکار ده لا اله الا هو الیه المسیر دا غنه سیو بلمعبود نشته او امغه ته د ټولو واپس لیدي دا لا پایتونه پا کی بس اغه سوک جگړه کوي چې اوی کفر کړي دي د دین رښتو د دنیا په ملکونو کې دا هوی منډه تړي دي تا په دوکه کې وانه چي د دین مخ کې د نوح علی السلام هم خپل رسول د روح غړلې وو او دا هوی رښتو نور ډیرو ډلو هم دا کار کوي هر کوم خپل رسول حمله کړه چې هغه گرفتار کړي هغه ټولو د باطل د وسلې په ذریعہ د حق د ختاکولو کوشش وکړو خو اخر دا چې ما وی روانې ول بیا وګورو چې زما سزا څنګه سخته و د غشان ستاد رب دا فیصله هم دا ټولو خلکو په حق لښويده چې کفرې کړې دي چې هغه به دوزخ ته نه نوځي کمو فرشتو چې ارش اوچت کړي دي او کمه چې د ارشنا گیر چاپیره را حاضر و سی هغه ټوله د خپل رب د هم سره داغه تسبوي هغه په هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې د بخاني دوهګانې هوړي هغه وای ازموږ رب ته د خپل رحمت او د خپل علم سره په هر سيز باندې خور شوی اے. نو هغه کسان چې هغه توبه وستل ده او ستا په روان شوی دي هغه معاف کا او د دوزخ د عذاب یعنی د دی دین کار کولیواله د پاره یو سخ پا طرف سخت مخالفتونو ته مخامخ کیدل وی او په دنیا کې ذلیل او رسوا کیږي خو بل طرف کا فرښتې تدوی په حق کې دوه کوي او تدوی اتئید کوي او د خان جام منتظر وي د دوی په دوه غانو کې سدي فخر و تابوا وتابوا سبیلک وکهم عذاب الجحیم نو هغه کسان چې اوی توبه ويسته لده او صپلر روان شي وي دي اوی معاف او د دوزخ د عذاب نه بچا ای زم داخل کا اغه همیشه جنتونه ته چې دا غوی واده تا د وی سره کړی ده او دا وی په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کم صالحان دي اغوی هم الته ویته او رسوا ولی چې انسان همیشه د خپل خاندان مینس کې ارام او سکون محسوس ای زکه ته جنت لث وهم اغه وخت وی چې کله د انسان اولاد مور او پلار ټول سره د دې اخلال راتللو وی خدا ظاهره ده چې اغ وخت کدي شي چې کله داغ خپل هم ایمان وي او اووی هم کممل کوئ نو ځکه دنی کې پلاه صرف یواې مضئ د کور خلک هم بوزئ د دوی فکر هم کوي ول چې دقرآې پاک په سره اتور کې را ي اوله نه آمو و تبات هم درریته هم به ایمان ال الح نه به هم من عملهم من شي او هغه کسانو چې ایمان روړ دی او د دوی اواد هم د دوی سره دی ایمان پیروي وکه یعنی اولاد چې د مور او پلار په نقش قدم باندې وي نیک عمله هم وي نو الله به دوی ملاقات کوي او الله به دوی التهواز کوي انک انت العزيز الحکیم بشکره غالب او د حکمت والا یې او بچکه وي دبدونه تا چې څوک د قیامت په ورځ دبدونه بچکړو نو ته په غټ رهم کړو دا لویه کامیابي ده ان الذين کفروا ينادون لمقتل الله اکبر ممقتلکم انفسکم استدعون الی الايمان فتکفرون کم خلکو هلکې کوفر کړې دي د قیامت په ورځ به ته اواز وکړي شي نن چې تاسو لپاره خپل ځان باندي سمره سخت غصه درځي د دین زیاته غصه بالله با تعالی په هغه وخت کې ورتللا کله چې به تاسو ایمان ته راوبللې شي او تاسو به انکار کولو ګوې چې کم کس چې د حق طرف ته بلنه ورکړي شي او هغه و نری نو په دوی باندې د الله تعالی غضب وي او وي وای زمو ګربا واقعي تا مونږ د وسل امر کړو د وسل اس مونګه تخپل غناہوںو اقرار کوو نو آیا اوس د دې زینه دتلو سلارشتہ چې مونګه واپس د دې زینه لور شو او خاملون وکړو جواب ورته ملو دا د کم حالت کې چې تاسو مبتلا یای د پ دې وجہ دی چې کله به یواز الله تخلق راغښتل کیدل نو تاسو بته انکار کولو او چې کله بعد هغه سره نور سوق شریک دې شول نو تاسو ب منل اوس لوی او اوشت الله په لاس فیصله دا هم هغه دې چې تاسو تخپل نه خخی او د اسمان څخه د نازلی خو د دې نخونه صرف اغه سړي سبق اخلي چې هغه لا ته رجوع کوله و نو هغه رجوع کوله و خلکو خپل دین د الله لپاره خالص کړي او خاص الله ته واسو کوي ک ستاسو د کار په کافرانو ډیربد هم لګي چې کله یو انسان صرف د الله تعالی پر رضا اتل واري نو ټول اغه خلک چې دې د چا په مفادات وباندي چې عزت پروزی نو هغه په مخالفت شي نو بیا انسان دا کوشش وی چې د رازی کې او اغه د رازی کې نه فرمایل شو چې نه مخلصین له دین طریقه اغه اختیارول دي چې کما د الله تعالی خو خوي نو یې فرمایل چې تب هم په دې دین کایمه مخلصین له دین به ولو کرهل کافرون خوکه د کافرانو نه خوخه هم وی ولی چې کافران به مونږ له سدا سه انعام راکی کومګه د دې په مرزه هم شو ریفی او درجات د عرش اغه ته اوچته درجو والا دي د عرش مالک دي اغه چې په خپل بندگانو کې په چا باندې په خپل حکم سره روح نازلول وایي او په غي نازلې د پاره د دې چې اوی د ملاقات د ورځې نه خبردار کی اغه ورځ چې ټول خلک به به پردی وي یعنی الله ته ظاهر وي د لا نه و هوی یو خبره هم پټنوي په اغه ورځ به आवाज وکړي چې نن به چي د چا ټول علم به چي چې د یو قهار الله به چي دا, دا لله الواحد القهار او په ویلی شي هر سړی ته دا غو عمل بدلو ورکړی کیږي کم چا غکړی وی ننبه په هیڅ چاهیس قسم ظلم نوی او الله په حساب غشتلو کی ډیر تیز دی و انذرهم یوم الازفه ا نبی صلی الله علیه و سلم دا خلک وېرو دا غو ورزنه چې اغه نځ دی راغله دا چې ژوندونه به خليه تراحت لیوی او خلک به چپ چپ غمزپلی ولاړوی د ظالمانو د پاره به نه او نه یو شفاعت کول وله چې دا غو خبره اومنه لشي یاله مخاینه الايون و ما تخفي الله د ستر کو پغلاهم پوي او په اغه رازوم پوي دي چې سينو پټ ساتل دي يعني انسان صرف د ظاهر نه نه بلکې د نن نه پوري الله تعالی ته مخامخ ځکه بعضه وخت د انسان په جب او په ځړ کې سبل سووي نو کې شي چې نور انسانانو ته پټونه لګي خدای الله تعالی مخامخ د انسان د ټول کیفیت دی ځکه چې انسان څه نو په خا ا څومره سره دی وی همداسې صرف د جبه ګنا نه بلکې د سترګو خیانت چې د کم سيزونو د کټونه منیش وی نو هغه ته قتل کې دي شي چې خلکو ته پته نه وی چې کوم نیت او اراده سره خو هغه ته ټول معلوم دي او الله به ټیک ټیک هغه فیصله کوي پاتې شو اغا چې دا مشرکان ورته دا الله په ځای اوازونه کوي نو هغه وی د هیڅ شی فیصله کول واله نه دي بشکه چې له هرڅه اورېدو والو او هرڅه لیدو والو دي دا اې داخلك چیرته پزماکه کې درزيدلې نه دی چې د هغه خلکو अंजाम لیدلې وي کمچې د دین مخکې ترشوي دي او هوی د دینه زیات طاقت ور وو او د دوی زیات زبردست نه خې پزماکه کې پریخوده لیدي خو الله هوی د خپل ګناهونو په وجره اونېول او دا هوی د پاره دا الله پا نه بشکول ولا هیڅوک نه وو دا अंजाम زکښو چې هغه ته خپلو رسولانو واضح نه خې او حکمونه رول او هغه د غینا د منلو نه انکار وکړو اخردا چله غوی راونول ب شک چې اغ کوي دی او په سزاورکولو کې ډیر سخت موږه موثال سلام فرون او هممان او کارون ته د خپل نخو سره او د معموریت دخکاره د یل سره او لیکلو خواغوی اوویل جادوګر د غر ته جنده بیا چې کله اغه زمونږه د طرفه هغوی ته حیړو نو هغوی اوویل چې کم خلکو ایمان روړ دی او دغه سره شامل شوي دي د هغوی ټولو الکان وجنې او ژینکی ژده پر دی خوده کافرانو تدبیر به اثر لاړو یو ورسفیرون خپلو درباریانو ته اوویل ما بریږی دی د موسی وجنم او د دې د اوازو کې خپل رپته ما سره دا فکر دی چې دې با ساسو دین بدل کړي یا په ملک فساد ایروچت کی موسی اوویل ما خود هر اغه متکبر شړي په مقابله کې چې اغه د حساب پر ورز ایمان نه لري د خپل رب او ستاسو رب سره پنا غشتلید دا شوګوري چې دا وخت به موسی علی السلام د پاره څومره ګران وښو یو طرف ته په دوی باندې ناروایل الزامات لگول او دویم طرف ته دوی ته د قتل دمکی ورکوله په الزاماتو کې خاص الزام سو هغه دا چې به تاسو دین بدل کی تاسو لایف سټایل وبدل کی تاسو د ژوند طریقه وبدل کی د دینه په ملک فساد جوړ شي اولی چې هغه دا ګمان کولو چې په کم دین باندې او شپکمه طریقه باندې مونږ یو نو هغه ټوله نه الاده بدی موقع چې موسی علی السلام سو وکړل نو مغه یودای حقله هم هغه سيب کول پکاروي او وی بهترین الفاظ ویلو اني اوستو بالربي وربکم من کل متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب ما خد هر هغه متکبر سړی په مقابله کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري د خپل رب او اوستاسو د رب سره پنه غشتل ده نبی صلی الله علیه وسلم ته بچی د کله دشمنانو ناسیر او شوه دا دعا اللهم اننا جئناك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وقال الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله قدئ موقع د آل فرعون یو مؤمن سړي چې خپل ایمان یې پټ ساتلی وو او ویل یو سړي صرف په دی وجه چې هغه چې زماره بلاده حالکه هغه تاسو د د طرفنا تاسو ته اخكار نه خروړل دي کهغه د روح جنوي د روح په پخپله په هغه پسې واپس ورپریوږي خو کچری هغه رښنیوی نو هغه چې د کم hebatناک انجام نه تاسو یری دا غینه به څو ضرور په تاسو راځي الله یو دا سې سی سړی ته هدایت نکي چې هغه د حد نه اوریدو ولاوی او د روغ جنوی ازما د قوم خلکو نن بچي ستاسو ده او پس مکه تاسو غالب یې خو کله الله عذاب په موږ راغی نو بیا و څوک امدادو کی دلته چې د کم رجل مؤمن ذکر کیږي هغه د فرعون د شاهی خاندان یو کس اداسه محسوسه کی لکه چې هغه په دربار کې په یو الله عہدې باندي هم فایز وو دا قسم موسی علی السلام د دعوت نه متاثر شو خبره دا دا چې بعض وقت ماحول ک هم وی د چا چې خپل دننه لرنا وی نه هویت د بهر لرنا هم زه رخ خو سو کولای چې د ځړنه اڑاندوی نو هغه ته د بهر حق هم په نظر ناراضي اوس او شودا چې هغه چ خپل ایمان پټ کړیو ولې چې حالات ناموافق ناسازو خو چې کله او قتل چې فروند موسی علی السلام د قتل اراده کوي نو هغه د حضرت موسی علی السلام په حمایت باندې اماده شو او خپل ایمان ایظهار وکړو او د ډیر حکمت پانداس کې د حضرت موسی علی السلام مدافعیت او وکالت وکړو او دلته د منافعت د الفاص ډیر خشته دي یعنی چې ډیره په خطر کې د ټولو خبره وضاحت او وکالت وکړو په دې واقع کې یو ډیر غټ نصيحت دي زموږ ټولو لپاره چې تبلیغ یو ډیر غټ طاقت دی د الله تعالی پیغمبر رسول یو ډیر غښتا عمل دی انسان دي هیڅ کله هم د مخالفت نه نه ولی چې په دې کار کے با مخالفت لازمی راځي د پریشانیانو نو اراتل لازم دي دا نشکې دي دی چې یو الله طرف دعوت ورکې او به ټول دستانه راځي وی هر اغه کس او هر اغه سیز چې چاته په دیلاره کې سمشکل وي یا د چا مفاداتو او خلاف خبروي نو غو ضرر په مخالفت باندې راکوس شي نو یاد لري چې ټول مخالفتونو نباوجود ک انسان په خپل خبره کې ریشنی وي نو بعض وقت بالکل عین او اغه وخت اومه د دشمنانو په مینس کې سوک نسوک حمایتی جوړ شي دلت طول دربار والا د موسی علی السلام مخالفتي خوم ملت الله تعالی یو کستا د ایمان رڼا ورکه او اغه استاسو دفاع کوله یعنی الله تعالی بعضی وخت مدد اغه زینه روليږي چې کم زینه د انسان اډو توکون او نهی سخیال وی ځکه مونته پکار دی چې خپل زمواری پوره کو چې زمونږ کار وی اغه دی کو نور باقی کار دی په الله باندې پریګړو او په اغه باندې دی باور وکړه قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد فِرعون ویل زه غ تاسو ته اغه راي در کوم کوم چې ماته مناسبه ښکاری او زه تاسو ته اغه نلار چې ټیک ده حالکه د الله تعالی په نظر کې وما امرو فرعون بیرشید د د لار د د طریقه سمون و خو دا خپل خیال کې اغه ټول صحیح کول کوم چې د ایمان روډه وو هغه ویل ازما د قوم خلکو ما سره یره ده چې اسنه په تاسو هغه ورز راشي کوم چې د دین مخک په ډیرو ډلو باندې راغلی ده څنګه ورز چې د نوح علی السلام په قوم او په آدانو او په سمودانو او د وینو پرستانو قومونو باندې راغلی و او دا حقیقت چې الله خپل بندگانو باندې د ظلم هیڅ اراده نه لري اي قومه زما سره یره ده چې په تاسو باندې چرته د چغو چغا ورز رانه شي یو مته د بلن ورز چې هغه به هر کس یو بل ته بلنه کوي جنتیانو خلق ته به دوزه خيانه وازونه کوي چې مونږه لګيوبرا کوي لکه چې څنګه په صورت الاعتراف کې رازي چې خوراک د پاره را کوي بیا هم داسې هر ګروچې کم دي هغه بخپل پېښواته اوازونه کوي بیا هم داسې با فرشتي اوازونه کوي یعنی مختلف اوازونه بوي بل نه منادیان موناديان بوي نو ځکه د قیامت په نمونه کې یونم چې دی نو هغه یوم ته نادهم چې بیا ويو په بلته आवाज نه کوي او د تیښتې منډه به وهي لکه چې څنګه په دنیا کې دماغ اوشي نتا سو ګوري چې دې سره چې کم نږدې خلک وي نو ټول منډه وهي اخو دی خو مدد لپاره چاوی چې سوک بوي چیراله راشي الته به هم انسان په پریشانې کې مدد لچوي خو هغه ورځ به د الله نه بچکول سوک نه وي سوک انسان به هم دې یو مدد نشي کوله ریشادا چيلا سوق بيلا ريكي هغه ته بيلا رخول والا سوق نوي د فيرون طرز عمل او د رجل مؤمن کس طرز عمل سمره مختلف دي فيرون موسى السلام د دنیا د سزاګانو نه يرولو چې تاو کتلکم خود دې برعکس رجل المؤمن هغه مؤمن کس فيرون د آخرت د سزا یرولو دا فرکوی د دنیا خوخولو والا کې او دداخلت خوخولو والا کې د دنیا خوغو والا هر سیس کې د دنیا فده او نقصان ګوري او د دی په اعتبار سره د خپل د دنیا د پیمانې تللی مکرر کی وي د کامیاببه او د ناکاماببه د دی برکس د آخرت خوخولو والا چې هر یوسیس کې فاده او نقصان د داخلت په اعتبار سره ګوري د دنیا خلک د دی دنیا په استاصلا کې خبرې کوي د دنیا به استعمالی خداله تعاله طرفته دعوت ورکلو د آخرت ټرمینلوجی کې خبری کوئ د خل پنس د دنیا مسائل ډیر اهم وی تاسو کچا سر او مسائل ووري نو ټول به د دنیاوی خدای الله تعالی طرف ته داوت ورکولوالو مساله هم د آخرت مساله وی خبره دا دا چې فکرونه مختلف شي د ترجیحاتو د پرایورټیز خبره ده و علاقه جاءکم یوسف من قبل بالبينات فما زلتم فی شک مما جاءکم به د دین مخک یوسف علی السلام تاسو ته تا واضحه دلیلونه وو خو هغه چې کم تعلیم وړو تاسو دا غي په حق له هم برابر شک منوي بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس با دغه رسول الله بل رسول هرگز نه را لیږي د حضرت یوسف علی السلام سره څنګه څنګه نشانیانې او قوت او څنګه څنګه دلایل ورسره دوی په خپل ذات کې د دین په باوجود خلکو هغه اونمنل دوی اوسنی تنظیم داسې وو چې بزرګونو باندې ترونو یعنی خو ډیر به مثال خو خلکو ته د خپل وخت یو انسان نخ خو چې کله لاړو دې دنیا نه او بیا چې د دوی پشان شان تنظیم سمبالول ولا سوقنو نو بیا دوی ته د حضرت یوسف علی السلام کدر راغلو او بیا مایوس شول دا د ایمان منافی علامت ده یو مومن چې وی هغه حق وګوري او یې پیجنی او بیا یې او اختیاریه د مشکل له مشکل حالات کې هم پر امید وي خو یا کافر شوی هغه ته حق نخکاری هغه په بل سیس کې او که د هغه د مرزا خلاف سو نو یکا یک مایوس شي اوی ویل چی اوس خو به مونته د یوسف علی السلام په شان سوخم ناراضي او نه بسوک رسول راضي كذلك يدل الله من هو مصرف و مرتاب د شان الله هغه ټول خلق په گمراهه کې شي سوخ شي د حدنه او د دووالا وی او شکیان وی او د الله په ایتونو کې جگړه کوي بغیر د دینا چې هغه تاس سنت یا دلیل راغلي وی دا طریقه د الله اعظم منانو په نظر د بوغز یعني د غصه طریقته د غشان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په جړه باندې مهر لګی فرعون ویل اها مانا زمانہ یو اوچته امانه خو جوړک چې په لارو ته او سيګم د اسمانو لارو ته او د موسی خدای ما ماته دا موسا د روغ جن معلومیږي د غشان د پاره د غ خپل بدملي خشته کړې شو او هغه د نه غلارینا ام شو دفیرون ټول تدبیرونه د غاډ د خپل ته به کې استعمال شو فیرون چې همانه تصویر وو داس س سنجيده خبره نه و ته هم پتاه چې دا ناممکن ده چې څوک انسان دنیا کې داس امارت جوړ کړي چې کم اسمان ته ورسي کی یا برته د تلو سره ملوي شي دا یمزه د چال په تور خبره کړي یو شوشای یې پرېخو د دا داوت ورکولوالا سنجيده خبره په ټوکو کې د الزولو کوشش وو وی داوو ویداو چریژل مؤمن چې په دربار کې تکریر تقریر وو حق چې څنګه انداز کې واضح وو نو اهل دربار د دې خبرو نه کېدل نو فیرون ته یره شوا چې اوس به زماد قوم یو کس موسی سلام سره شي او خلک هم متاثر کېږي لګیا دي دریشاو نه نو دې ټول اثر ما طولو د پاره هغه داس خبرې وکړي چې محض ټوکوي عم طور هم داسی وی چې خلک خپل ځان د الله تعالی مرزه مطابق نبدلولواړي چې کله وی ګوري چې د الله تعالی د خبرې اثر کیږي او خلک هغه قبلی او ټول ماحول هغه طرف ته روان دي او زب تنها یوازې پاتیشم نوبیا هغه هم داسی قسم خبره جوړي د پاره د دې چې د کم خبرې اثر کیږي نو چې د دې اثر هم ختم شي دا ټول د رسل د فرعون چالو وو او داغه چالو نه هم داغه د خپل تباہی ذریعہ جوړ شو ولې چې د ټولې خبرې پهاخره کې الله تعالی د د فرعون خبره کوي یا قوم انما هذه الحياه الدنيا متا خرج المؤمن خپل کار جاري وساتلو او ستاسو دا غوري چې دین طرفه د دعوت ورکولوالا چوي نه دچا الزام نه یریږي یعنی بازنارازي او نه دچا ټوکونه او نه دچا د شوشه پره خو دونه هغه په سنجیدګۍ سره خپل کار کوي او په د اثر قدر هم اونښو چې اوس پیرون سره ټوکي کوي اګم سړي چې ایمان روډه وو هغه اوهل ازماده قوم خلکو زم خبره اومنه زه تاسو ته صحیح